Jende ari galdezka. Kaixo, arratzalde Begira, inkesta bat egiten ari gara eta... Ongi, ongi, zer jakin nahi duzu, eh? bizi zara, herrian ala hirian? Bani herrian, bizi naiz. Eta zer egiten duzu herrian? Zure denbora librean? Ba, begira, neguan, asteburu batzuetan eskiatzera joate naiz, eta huda berrian eta hudan mendira joate naiz. Beste batzuetan, ba, lagunekin elkartzen gara elkartean, da hortxe kartetan jolasten edo hitz egiten aritzen gara. Ni herrian egia esan primeran naiz. Osongi, ezkerra uniet, zagur. Agur, bai. Kaixo, inkesta bat egiten ari gara eta jakin nahi dugu? Galetu, galetu. Zun bizi zara herrian hala hirian? Ni hirian, noski. Eta zer egiten duzu hirian zure denbora librean? Ba, ni astean behin, zinemara joaten naiz. Ta beste egunetan, ba lagunekin ateratzen ez poteatzuk hartzera. Eta azte buruetan, beti dantzalekura joaten naiz lagunekin. Ta, bueno, egandetan, bapentsa, egun oso etxean, bezalkian etzen da, telegista ikusten dut. Beno, ezkari gazkoa.